Capitolul 5. Tainica împărăție Cismele portocalii reapărură la Moscova la sfârșitul anului 1922. Cismele erau dominate de o becheșă verzuie căptușită cu blana aurie de vulpe. Becheșă este o haină strânsă în talie, încrețită. Gulerul de blană de miel, care pe dos semăna cu o plapumă măvătuită, stătea ridicat și apăra de frig o mutră de voinic, cu favoriți ala Sevastopol. Era același Alexandre Ivanovici pe capul căruia trona acum și o strașnică căciulă mițoasă. La Moscova apăruse însă în acea vreme automobile noi cu faruri de cristal și pe străzi circulau indivizi îmbogățiți peste noapte, care purtau tichiuțe de lutru și paltoane căptușite cu biber. Începuseră să fie la modă botinele gotice, cu vârful ascuțit și servietele cu curele și mânere ca geamantanele. Cuvântul cetățean începuse să înlăture obișnuitul tovarăș și niște tineri care se zizară repede în ce constă bucuria vieții, s-au lansat prin restaurante în dansul cu One Step Dixie și chiar Foxtrotul Floarea Soarelui. Tot orașul răsuna de strigătele birjarilor de lux, iar în clădirea mare a Comisariatului Poporului pentru Afacerile Externe, croitorul Jurchevici cosea zi și noapte fracuri pentru diplomații sovietici care plecau peste hotare. Alexandra Ivanovici constată cu mirare că veșmintele lui, socotite în provincie ca un indiciu de bărbat bine și avut, aici la Moscova apar ca un vestigiu al trecutului și aruncă o umbră compromițătoare asupra posesorului lor. După două luni se deschise pe Bulevardul Sretensky o nouă întreprindere cu firma Artelul Meșteșugăresc de produse chimice revanș. Artelul avea două odăi. În prima, a portretul unuia dintre fondatorii socialismului, Friedrich Engels, sub care, în persoană, ședea zâmbind nevinovat Coreico într-un costum de stofă englezească gri cu dunguliță roșie. Cismele portocalii și favoriții anacronici dispăruseră. Alexandre Ivanovici avea obrasul complet și bine ras. În odaia din fund se aflau instalațiile de producție. Două butoaie de stejar cu manometre și aparate de măsurat nivelul apei, unul din ele pe podea, iar celălalt la antresol. Butoaiele erau legate între ele printr-un tub subțire și moale ca de clistir și prin el gâlgâia un lichid. După ce tot lichidul se scurgea din vasul de sus în cel de jos, apărea în încăperea de producție un băiețaș cu păslar în picioare. Oftând ca un om mare, băiețașul scotea cu găleata lichidul din butoiul de jos, îl căra sus și îl turna în butoiul rămas gol. După ce termina acest complicat proces de producție, băiatul trecea în birou să se încălzească, iar prin tubul moale ca de clistir se auzea din nou gâlgăitul lichidului, care își făcea drumul obișnuit, din rezervorul de sus în cel de jos. Alexandre Ivanovici nu știa nici el cu precizie ce fel de chimicale produce artelul revanș. Nu i-ardea de chimicale. Era și așa ocupat până peste cap. Se ducea de la o bancă la alta, intervenind pentru credite în vederea măririi producției. Încheia cu diferite trusturi contracte pentru livrarea de produse chimice și primea materii prime la prețurile fixate oficial. Căpăta de asemenea credite. Îi răpea o mulțime de vreme revânzarea la un preț de 10 ori mai mare a materiilor prime obținute, pe care le cumpărau uzinele statului, iar pe de altă parte cheltuia o mulțime de energie cu afacerile de valută la Bursa Neagră, care își avea sediul lângă monumentul eroilor de la Plevna. După un an, băncile și trusturile, își manifestară dorința să vadă cât de binefăcător a fost rezultatul dezvoltării artelului meșteșugăresc revanș datorită ajutorului în bani și materii prime ce i s-a acordat și, dacă nu cumva, acest întreprinzător particular cu scopuri sănătoase mai are nevoie de vreun sprijin oarecare. O comisie alcătuită din bărbi savante sosi la artelul revanș în trei trăsuri. Președintele comisiei intră în biroul gol, privind de lung chipul nepăsător al lui Engels, și apoi bătut cu bastonul în de brad să vină conducătorii și membrii artelului. În sfârșit, ușa încăperii de producție se deschise și în fața comisiei apărut un băiețaș cu ochii plânși și cu o găleată în mână. Din convorbirea cu tânărul reprezentant al artelului, reiși că producția merge din plin, dar că patronul n-a mai venit de vreo săptămână. Comisia nu zăbovi multă vreme în camera de producție. Lichidul care gâlgăia atât de serios în tubul moale ca de clistir amintea prin gust, culoare și compoziție chimică apa obișnuită, ceea ce de fapt și era. După ce constata acest fapt de necrezut, președintele comisiei spuse, hm? și se uită la membrii ei care făcură și ei, hm? apoi cu un zâmbet fioros președintele se uită la boețaș și îl întrebă, Câți ani ai?" Am împlinit 12," răspunse băiețașul. Și început să plângă atât de tare încât membrii comisiei fugiră în stradă îngheontindu-se, se urcară în trăsuri și plecară complet săpăciți. Cât privește artelul revanș, toate operațiunile efectuate cu el fură trecute în registrele băncilor și trusturilor respective la contul de profit și pierdere, și anume la capitolul din acest cont, unde nu se pomenește nicio vorbă despre profituri, fiind în îndregime consacrat pierderilor. Iar în ziua când comisia avea edificatoarea convorbire cu, cu băiețașul Plângăreț în biroul artelului revanș, Alexandru Ivanoviș Coreico, descinse dintr-un vagon de dormit, într-o mică republică viticolă situată la 3000 de kilometri de Moscova. Ceva mai târziu deschise fereastra camerei de hotel, văzu un orașel situat într-o oază cu conducte de apă făcute din bambus, cu o cetățuie mizerabilă de lut, un orașel ferit de nisipuri prin șiruri de plopi, dar plin de zgomot asiatic. Chiar în ziua următoare, află că Republica a început să construiască o centrală electrică. Află, de asemenea, că banii lipsesc în permanență și construcția aceasta, de care depinde viitorul Republicii, ar putea să fie întreruptă. Și întreprinzătorul particular cu scopuri sănătoase, hotărâ să ajute Republica. Se înfundă din nou în cizmele potocalii, își puse o tichie brodată și, luând cu el o servietă cântecoasă, se duse la direcția șantierului. Fu primit nu prea prietenos, dar se purtă foarte demn, nu ceru nimic pentru el, și puse accentul în special pe faptul că ideea electrificării regiunilor periferice înapoiate îi este foarte scumpă. Șantierului vostru, spunea el, îi lipsesc banii, vi procur eu. Și propuse să se înființeze pe lângă șantierul centralei electrice o întreprindere auxiliară rentabilă. Ce poate fi mai simplu? o să vindem cărți poștale cu vedere ale șantierului și asta va produce fondurile de care are atâta nevoie construcția. Să nu uitați un lucru, nu veți da nimic, veți primi numai. Alexandru Ivanovici gesticula foarte elogvent, cuvintele lui sunau convingător, proiectul părea o afacere sigură și avantajoasă. După ce încheie un contract prin care obținea un sfert din totalul beneficiilor întreprinderii de cărți poștale, Coreico început să lucreze. Mai întâi a avut nevoie de un fond de rulment și îl procură din banii alocați pentru construirea centralei. Alți bani nu existau în Republică. nu nimic, îi consola el pe constructori. Nu uitați, din această clipă nu veți face decât să primiți bani. Alexandru Ivanovici inspectă călare de fileul unde se înălțau paralelipipedele de beton ale viitoarei centrale, și dintr-o singură privire își dădu seama de tot pitorescul stâncilor de porfir. După el sosiră tot acolo, într-o trăsură, fotografii. Ei înconjurară șantierul cu trepiedele lor, își vărâră capul sub pânzele negre ale aparatelor, se apucară să țăcănească cu declanșatoarele și țăcăniră așa vreme îndelungat. După ce totul fu fotografiat, unul dintre fotografi își dădu pânza deoparte și spuse cu multă judecată ar fi mai bine, fără îndoială, să se construiască centrala mai la stânga, ca să aibă ca fond ruinele mănăstirii, Ar fi mult mai pitoresc. Pentru tipărirea cărților poștale, se hotărâ să se construiască cât mai repede o tipografie proprie. Ca și prima dată, banii fură luați din fondurile construcției. De aceea, fost nevoie să se reducă unele lucrări de pe șantierul centralei electrice. Toată lumea se consola însă cu gândul că beneficiile realizate de noua întreprindere vor permite să se recupereze timpul pierdut. Pentru clădirea tipografiei se alese un loc în același defileu peste drum de centrală și curând, în apropiere de paralelipipedele de beton ale centralei, se înălțară paralelipipedele de beton ale tipografiei. Stabilindu-se aceste paralele, n-a mai fost greu ca, printr-o simplă mișcare de translație, să fie deplasate treptat și butoaiele cu ciment, vergelele de fier, cărămizile și pietrișul de la un capăt al defileului la celălalt. După aceea, trecură și muncitorii mai ușor de partea cealaltă a defileului. Pe noul șantier se plătea mai bine. Șase luni mai târziu, în toate gările de cale ferată, se iviră agenți plasatori, în pantaloni vărgați, care vindeau cărți poștale înfățișând stâncile Republicii Viticole, în inima cărora se desfășurau lucrări grandioase. În grădinile de vară, la teatre și cinematografe, pe vapoare și în stațiunile balneare, domnișoare încrețite ca oițele, învârteau tobele de sticlă ale unei loterii. Loteria aceasta era fără pierdere. Cu orice număr câștigai o carte poștală cu o vedere a defileului electric. Profeția lui Coreico se îndeplini. Veniturile curgeau din toate părțile. Alexandru Ivanovici nu le lăsa din mână. Un sfert își lua el în baza contractului. Tot atâta își însușea, susținând că n-a primit încă situațiile de la toate caravanele de agenți, iar celelalte fonduri le folosea pentru mărirea combinatului de sprijin și ajutor. Trebuie să știi să gospodărești, spunea el încet. Mai întâi ne îngrijim ca temelia să fie cum trebuie și, după aceea, o să înceapă să curgă adevărate venituri. Așa că, deocamdată, escavatorul Marion, împrumutat de la centrala electrică, săpa o groapă adâncă de fundație pentru o nouă clădire a tipografiei. Munca la centrala electrică încetă. Șantierul era pustiu. Se învârteau pe acolo numai fotografi și fluturau numai pânze negre. Afacerea înflorea și Alexandru Ivanovici, de pe fața căruia nu dispărea nicio clipă, un cinstit zâmbet sovietic, început să tipărească cărți poștale cu fotografii ale artiștilor de cinema. Dar, după cum e obiceiul, într-o bună zi, pe la chindie, sosi într-o mașină hodorogită o comisie. Alexandru Ivanovici nu stătu mult pe gânduri. Aruncă o privire de adiu o fundației crăpate a centralei electrice și îmbățișă cu o alta clădirea grandioasă și plină de lumină a întreprinderii anexe, după care o șterse. Hm, făcu președintele scormonind cu bastonul în crăpăturile fundației. Dar unde e centrala electrică? Și se uită la membrii comisiei care, la rândul lor, făcură hm, centrala electrică nu exista. În schimb, în clădirea tipografiei, comisia găsi munca întoi. Lămpile violete ardeau, iar mașinile plane de tipar își fluturau neîncetat aribile. Trei dintre ele scoteau defileul într-o culoare, iar dintre a patra, care tipărea în mai multe culori, zburau cu iuțeală ca niște cărți de joc din mâne ca unui scamator, cărți poștale înfățișându pe artistul Douglas Fairbanks cu o mască neagră pe i grasă, lucioasă ca un samovar, pe fermecătoarea Lia de Putti și pe simpaticul June cu ochi bulbucați, cunoscut sub numele de Monty Banks. Și, în multă vreme încă, după această seară memorabilă, se desfășurau în defileu Sucerul liber procese exemplare. Iar Alexandr Ivanovici adăugă la capitalul său o jumătate de milion de ruble. Pulsul lui, repede, continua să bată nerăbdător. Simțea că acum, când vechiul sistem economic a pierit, iar cel nou abia începe să trăiască e rost de făcut mare avere. Dar știa de asemenea că în țara sovietică nu se poate lupta deschis pentru îmbogățire. Și privea cu un zâmbet de superioritate pe nepmenii care aici își mai trăgeau zilele putrezind în spatele firmelor. Aici se vând produsele trustului de stofă fină B.A. Lebedev, brocart și obiecte pentru și cluburi sau coloniale H. Robinson și M. Vineri. Supresiunea presiunea statului, pârăia și baza financiară a lui Lebedev și cea a lui Vineri și cea a proprietarilor pseudo-artelului muzical Clinket de Zurgălei. Coreico pricepu că acum e cu putință numai un comerț clandestin, bazat pe cel mai strict secret. Toate crizele care zguduiau tânăra economie îi aduceau lui profituri. La toate obiectele la care statul pierdea, el câștiga. Oreico profita de orice lipsă de mărfuri, scoțându-și cu fiecare prilej suta lui de mișoare. Făcea negoți cu produse de brutărie, postavuri, zahăr, textile, cu orice. Și era singur, absolut singur, cu milioanele sale. În diferite colțuri ale țării, lucrau pentru el escroci mai mari și mai mici, dar niciunul nu știa pentru cine lucrează. Coreico acționa numai prin persoane interpuse. Și numai el singur cunoștea lungimea rețelei pe care îi veneau banii. Exact la ora 12, Alexandru Ivanovici dădu deoparte registrul de conturi curente ca să mănânce ceva. Scoase din sertar un nap crud, dinainte curățat, și cu ochii acintiți drept înainte îl mânca cu multă demnitate. Apoi înghițiu un ou moale rece. Ouăle moi reci nu sunt deloc gustoase și un om nu o să mănânce niciodată așa ceva de bunăvoie. Dar Alexandre Ivanovici nu mânca, ci se hrănea. El nu-și lua dejunul, ci îndeplinea procesul fiziologic de introducere în organism a cantității necesare de grăsimi, hidrați de carbon și vitamine. Toți funcționarii Herculesului își încheiau dejunul cu un ceai. Alexandru Ivanovici bea un pahar de apă fiartă cu o bucățică de zahăr din care mușca. Ceaiul intensifica activitatea inimii, iar Coreico ținea la sănătatea sa. Posesorul celor 10 milioane semăna cu un boxer care se pregătește cu grijă pentru victorie. Boxerul ține un regim special, nu bea, nu fumează, caută să evite emoțiile, se antrenează și se culcă devreme, făcând totul pentru ca în ziua fixată să apară pe ringul scăldat de lumină ca un învingător fericit. Alexandru Ivanovici vrea să se mențină tânăr și proaspăt, să-și conserve sănătatea pentru ziua când vechiul regim va reveni și el va putea să iasă din ilegalitate și să-și deschidă fără frică valiza. Că vechiul regim se va întoarce era un lucru de care Koreiko nu se îndoia cât uși de puțin și el se rezerva pentru capitalism. Dar... Pentru ca nimeni să nu poată ghici această a doua existență a sa, în cea principală ducea o viață de mizerie, căutând să nu depășească leafa de 46 de ruble pe care o primea pentru munca nevrednică și plicticoasă pe care o făcea la secția financiară și de contabilitate, între pereții pictați cu menade, driade și naiade.